Guds frid, kära vänner. Mycket varmt välkomna till Pingkyrkan idag. Vi ska fira gudstjänst och jag tror att det, jag vet att det blir ett möte med Herren. För när vi är samlade i hans namn så är han mitt ibland oss. Så idag ska vi få uppleva ett möte med Jesus direkt. Vi ska inleda vår gudstjänst med att sjunga en sång tillsammans. Och då sjunger vi sången 15. Sången 15 i segertoner. Jag tror vi ska stå. Det här är en sån här högtidlig sång. Väldigt pampig. Vi kan stå upp när vi sjunger den. semestertiden och det är skönt tycker jag i alla fall, jag har haft en riktigt lång och skön semester i, i år tre, tre hela veckor och sen de två veckorna som kommer efter nu de, de är nästan lite halvlediga de också, så det har varit riktigt bra då får man tillfälle till att göra något som man kanske inte alltid gör så som man skulle vilja. Jag har läst ett par böcker. Och det, det är väldigt roligt. Och alltså det ger ju nya insikter. Jag har läst en, en bok av en förkunnare och författare. Jon Bevere heter han. Boken heter Heder bland annat. Och den talade väldigt mycket till mig. Om vissa saker, vissa principer i Guds rike. Han säger bland annat att i västvärlden, vi tittar på väckelser utöver världen. Så i västvärlden är det där väckelsen går långsammast. Och det största hindret, eller det stora hindret bland annat- för Guds rikets utbredande i västvärlden, det är vårt genom demokratiserade tankesätt. Vårt genom demokratiserade tänkesätt. Vi har svårt att inrätta oss i tanken i Guds rikets uppbyggnad. För Guds riket är ingen demokratirörelse. Guds riket är ett rike med regler, med förordningar, med lagar och påbud som är instiftade av Gud och inte uttänkta av människor. Och som kolliderar ibland ganska ofta med vårt demokratiska tänkesätt i västvärlden. Vi har ju lärt oss och vant oss att tänka Väldigt demokratiskt Och här kan bli en liten konflikt För Guds riket är inte alltid så genomdemokratiskt som vi har lärt oss och som vi tänker Och på grund av det, menar han, John Bever, Så går vi miste om välsignelser som hör till Guds det, tar, det här talar väldigt mycket till mig när man inte lever ut och inrättar sig i de förordningar som Gud har lagt fast i sitt ord som gällande för Guds, rik, för Guds rike som är ett rike så får man heller inte ta del till fullt ut av de välsignelser som tillhör Guds rike. Då går man miste om vissa av de här välsignelserna. Nu kan ni läsa boken själv, för det, det är, jag, jag kan inte lägga ut hela texten här nu om vad den handlar om. Jag tror Birgitta har, har den kanske i, i bokståndet här ute. Men för mig var den väldigt givande. Och jag tror att det är väldigt viktigt. Vi ber ofta om väckelse, att Guds rike ska utbreda sig i vår kommun, vår stad. Guds rike behöver utbredas i mitt liv. Kanske också i ditt liv. För att sen också kunna utbredas i, i vidare. De välsignelser som medföljer att Guds rike får rätt plats i mitt liv. Om man får rätt fokus när det gäller de andliga påbuden, lagarna och förordningarna. Så gör det också att jag får ta del av välsignelserna. Som finns oss till del. Och för att visa bara lite grann vilka välsignelser det är som, som eh, eh, är ställda oss till del så vill jag läsa en bibelvers. Bara en enda bibelvers, inte en hel ens en gång. Utan en del av en bibelvers. Och det är från Efesiebrevet. Det första kapitlet. Och den tredje versen. Och Paulus skriver så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska väls äh, världens andliga välsignelse. Han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och de vill vi ta del av. Och de får vi ta del av. Och de är ställda till oss, vårt förfogande. När vi lever så som Guds riket är inrättat. Läs gärna den här boken. Den är väldigt givande. Heder heter den. Och är skriven av John Bever. Det var en liten... Inledning till den här gudstjänsten. Nu ska vi be till herren att han vill uppenbara sig på sitt eget sätt mitt i vår gudstjänst, mitt i vårt möte. Tack Jesus att du är här mitt ibland oss just nu. Tack Jesus, Jesus, att du delar den här gudstjänsten med oss. Hjälp oss, Jesus, att vi kan ha en rätt ett rätt fokus på dig Så att det är du som blir stor idag Jesus Så att det är ditt liv som får lysa fram Inför våra ögon Tack att du med den heliga ande vill belysa ordet idag Det ord som du har lagt på Svens hjärta Att förkunna för oss Jesus Ordet som är var du själv som kom till oss och blev det levande brödet. Jesus jag prisar och ärar dig för det. Tack att vi ska få ta del av det idag. Jesus, Jesus. Tack att du vill upplysa våra hjärtan och våra sinnen. Genom den heliga andes ljus. Med vad ordet vill tala till oss idag. Tack att du har en välsignelse i beredskap för var och en. Du som har välsignat oss med all den andliga välsignelse som finns i himmelen genom dig själv. Så har du väl sinnat oss med? Tack att du ska dela idag. Du ska dela väl sinnelse till oss idag. Jesus, vi prisar och ära dig. Du vet vi kommer inför dig med olika behov. Jesus, Jesus, tack att du kan möta våra ens behov. Jesus, Jesus, du vet vi lever i olika situationer i livet. Men du vet att vi, vi, vi har en möjlighet att få välsignelse från dig själv. Hur den är, var vän är och i vilken situation vän är. Så vill du också tala till oss. Du vill möta med oss. Och du vill välsigna oss. Jesus, vi prisar och ärar dig för det. Tack att du får lägga hela den här gudstjänsten i dina händer. Och tack att vi var och en, var och en får vara en del i din gudstjänst idag. Jesus, vi prisar och ärar dig. Att vara en får vara innesluten i denna gudstjänst. Ingen behöver känna sig utanför. Ingen behöver stå vid sidan om. Ingen behöver känna sig i något utanförskap. Utan alla får vara inneslutna i denna gudstjänsten. Omslutna av dig själv. Med den välsignelse som du vill dela till oss var och en. Jesus, vi prisar och ärar dig för det. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi lyssna till sång utan några skruld. Du. Inget mörker bor i dig du är ljus inget mörker bor i dig For En sång om saker som kanske är så självklara för oss så att vi inte tänker på hur fantastiskt det är. Det handlar nästa sång om. Det var du som gav mig själva livet Redan innan jag visste om dig Så såg du mig Det är du som utan villkor älskar mig Jag kan inte låta bli att tro på dig det. det var du som ska Kul. Är det någon barn här idag som tänker gå på söndagskul? Eller förresten, jag kanske ska fråga, är det någon ledare här idag som ska ha hand om söndagskul? Då får vi ha söndagskul här uppe i kyrkan allihop idag. Så då stannar vi kvar här. Annars har vi tillfälle för barnen att gå nu. Då ska vi sjunga en sång tillsammans. Eh, sången nummer 21. Och så ska vi ta upp ett offer till församlingens verksamhet. Sången nummer 21 och så tar vi upp ett offer. Mm. Vad bra, vi har en som tar hand om barnen där nere idag. Eh, Ranja. Mm. Mm. Så då blir det, det söndagskul där nere i barnrummet. Så går Ranja ner och tar hand om det. Ja, bra Och så vi övriga som blir kvar, de flesta i alla fall Vi sjunger och offrar Varmt tack för din offergåva. Gud välsigna varje glad gladgivare, det vet vi. Och så blir det välsignelse också i församlingen. Lite information om veckan som kommer. På onsdag är det bön här i kyrkan klockan 10 på förmiddagen. Sen är det cellgrupper i hemmen klockan 19. På lördag. Klockan elva. Så sjunger Tim Gideon på Gågatan. Så då kan vi vara med där. Och sen är det andakte på lördag. På Rågen klockan 14. Balders klockan 15. Och sen på lördag kväll klockan 18. Då är det bön här i, en bön i gudstjänst här i kyrkan. Nästa söndag så predikar Inger Helström. Och det är också nattvard nästa söndag. Nästa söndag så åker också barnen som ska vara med på barnläger och ledarna. Då startar barnlägret uppe i Gerdsjöbo. Som är den 2-6 augusti. Sen har vi vår församlingsupptakt på Dalagården. Som är 28-30 augusti. Augusti. Och Då finns det anmälningslista här ute på bokståndet att skriva på hur man vill vara med. Om man är med en dag eller hela, alla dagarna. Om man vill bo i eget boende i husvagn eller om man vill bo... Ja, Det finns alla möjligheter att teckna sig, precis som man vill ha det där på listan här ute på, på bokståndet. Så teckna på det du som ska vara med på på. Församlingslägret och höstupptakten 28-30 augusti. Det finns också mötesprogram här ute som ni kan ta i vid bokståndet. Nu ska snart Sven få predika, det har vi väntat på en god stund nu, men först ska vi sjunga. Anna sjunger något. Och sen ska vi sjunga en utav en utav Svens älsklingssånger som passar in för den här predikan också. Han sa kan vi inte sjunga den och det kan vi göra faktiskt. Men först sjunger Anna för oss. det som man liksom drar efter andan nästan efter en sån sång. Nu undrar ni säkert vilken som är svensk, en av svensk älskningssången. Den handlar om Jesus. Det är sången 355 och vi ska sjunga den nu före han predikar. Tack Jesus för att du har älskat oss så Som ingen kunde älska Så älskade du Så älskade Gud världen Jag och jag som är innesluten i denna värld Blev älskad av dig Du som är av evighet Tack för att du tog dig an mig Tack för att du tog dig an denna lilla planet i universum och alla dess byggare. tack för att du har älskat oss så Jesus att du har berättat oss ett hem som vi väntar på och där vi ska få möta dig. Vi ber om din nåd och din välsignelse över den här stunden. Vi vill öppna våra hjärtan genom att den heliga ande får komma in i våra liv och ved leda och lära oss och undervisa oss om dig själv. Du som är värdig, lovet och priset, äran och alltid bedjan, tackar vi dig, Jesus Kristus. Amen. Jag sa till Båkan att jag skulle predika över ett ämne som är att se sonen. Att se sonen. Och i, vi ska läsa en bibelvers som vi hittar i Johannes. Det är det sjätte kapitlet. Jag står så här i min bibel. Jag läser bara den 40-versen :e först här. För detta är min fars vilja. Att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska uppväcka den på den yttersta dagen. Alla som ser son och vad är denna son då för att vi ska kunna bli med evigt liv och att vi ska bli uppväckta på den yttersta dagen. Vad är det då för en märklig son? Detta som du det talas om här. Jo, det är Faderns son, Jesus Kristus. Det står i Galatabrevet. Nej, förlåt. Jag menar i Kolossabrevet. Jag tror att det är i kapitel två. Kapitel två, och det står i vers 9 så här. Där står det något om vem den son är och vad han representerar. Så här står det För i Kristus Finns Guds fullkomlighet I mänsklig gestalt Guds fullkomlighet I mänsklig gestalt Det är det som är son. Kan vi förstå det här? Kan vi ta det till oss? Att Gudas sonen, den Jesus som kom, han är fullkomligheten utav Gud. Alltså fullhet av Gud. Han som sa och det blev och som bjöd och så stod det där. Hans son Jesus blev människa. Det står så i Johannes. Han blev människa och kom att vara en tid här på jorden tillsammans med oss. Under den här tiden så uppenbarade han för en del lärjungar Guds Fullhet, på ett sådant sätt att hela mänskligheten skulle kunna ta del av den fullheten. Och det är vi inneslutna i. Vi som lever år 2009 så långt efter Jesus varande här på jorden. Är inte det fantastiskt? Är inte det någonting? Helt utanför vad vi människor kan hitta på. Se, sonen. Det är faderns vilja. Och fadern har uttryckt det vid tre tillfällen som vi har i vår Bibel. Och Jesus har uttryckt det i varenda kapitel i Johannes Evangelium. Och på åtskilliga andra ställen i vårt Nya Testament. Och anden har inspirerat profeter att, profetisera, att ge oss profetior om det i gamla förbundet. Under hela den tid vi har, dessa flera tusen år som omfattar den här historien så har vi fått det tilldelat oss. Vilken betydelse den Jesus skulle ha och skulle få genom profetierna. Johannes är ju ett ögonvittne. Eh, inte bara Johannes döparen utan den Johannes som jag nu tänker på är Johannes som skrev. Johannes evangeliet. Och han börjar ju redan i första versen att berätta om Guds sonens gudomlighet. När han säger, innan någon, något hade skapats fanns Guds ord, Kristus. Det var Guds ordet Kristus som fanns där hos Gud Den Gud som är av evighet Och då är ju också Jesus en likadan av evighet Han har alltid funnits, säger han Han har funnits alltid Hur ska vi förklara det? Hur ska vi kunna tränga in i evigheten och få någon kännedom om det? Jag, tänkte jag säga arm och människa, jag kan inte komma åt det på något annat sätt än att lyssna till han som är av evighet. Han som var där, men som kom och uppenbarade det. För mig. Genom vad? Genom det han har sagt. Genom det han har gjort. Och det han vill göra i mitt liv. För Jesus. Han kom ju inte bara för judarna. Utan han kom också för oss. För mig. Alla. Alla. Det omfattar varenda en som är i den här lokalen och alla andra. Jag tror att vi ska lyssna till de här första verserna i Johannes. Låt oss läsa dem. Jag läser bara de fem första. Låt oss lyssna till dem och ännu en gång försöka tänka oss in i vad Johannes säger. Innan något hade skapats fanns Guds eviga ord Kristus Han har alltid funnits till och är Gud Säger min Bibel Han skapade allt som är till Och ingenting finns som inte han har skapat Allt liv kommer från honom Och hans liv är hela mänsklighetens ljus. Han är det ljus som lyser i mörkret. Och mörkret kan aldrig utsläcka det. Det talar om enorma krafter. Igår eftermiddag var vi några stycken och gick igenom Nesbruks gamla museum där vattenkraft Enorma krafter egentligen Spränger dammar Broar försvinner Om det kommer tillräckligt med vatten En kraft Som är Svår att beräkna Och svår att Hantera och manövrera Men här Så talas om En makt som styr allt Med sin Mats Där på Museet så berättade En man som Kände till det mesta Om det där Han sa När det här kraftverket Drevs, det är ett museum nu Så det drivs inte som en kraftverk Idag Då hanterades det manuellt. Allting sköttes för hand av män med spett och rullade hjul som de svängde och, och drog och, och rörde hit och dit. Men idag så styrs det uppifrån Norrland det kraft som liksom nu existerar bredvid det gamla. Det styrs ifrån något kraftverk något långt upp i Norrland hur kan vi vanliga dödliga förstå det ja det är klart ingenjörer som har studerat och, och, och hängt med de kanske kan begripa det jag har inte alls hunnit med dit men Guds makt den stör inte den styr inte bara Kraftstationen i Näs Utan den styr Universum Den styr Universum Har du tittat ut någon klar Natt Och sett Stjärnorna Månen och stjärnorna Som Då vet du Vilket oändligt myller och ändå så ser vi bara en liten, liten bråkdel med våra likamliga ögon. Men allt detta som vi ser, och mycket, mycket mer till, styr Gud med sitt ord. Kristus. Kristus. Därför säger Jesus. Se på sonen. Han är den maximale ledaren. Han som styr världarna. Han som styr eget våra liv. Allt med sitt maktsord. Så stor är Gud. Det svindlar, det svindlar, det svindlar. Vi fattar inte. Men så gick han ner på lokalplanet, om vi kan säga så. Och så blev han en människa som du och jag. Och så visade han oss, genom det han sa, det han gjorde... Men jag skulle vilja säga först Det han gjorde och sa det För ofta så Gjorde Jesus Först och sa sen Han gav brödet till exempel Sen berättade han om Att han inte Är bara Att han är Livets bröd Att han är det andiga livets bröd när han hade mättat de femtusen då hade folk fått upp vad är det för en man vad är det för en människa? som vi har mitt ibland oss han har mättat femtusen med lite bröd och man frågar sig är icke detta Messias är icke detta gudasånen. Sen berättar han för människorna där om att han var det livgivande brödet. Och det är det som hela sjätte kapitlet talar om. Det är det vi kommer att fira i en ominnelse gudstjänst nästa söndag när vi firar natvarden. För Jesus säger, den som inte äter mitt kött och dricker mitt blod. Han har inte del i mig. Ta del av Jesu lekamen och blod. I den bemärkelsen att du läser Guds ordet. Att du gör dig delaktig av Johannes evangeliet. Att du ser sonen. Hur han arbetar, fungerar. Vad han säger. Vad han vill. Det som jag läste var ju faderns vilja är. Att vi ska se sonen. Och så ska vi tro på honom. Vi ska se och tro. Jesus hade stort problem när han gick här nere på jorden. Med folk som inte ville tro. Vi kan läsa om det också i det kapitlet som jag nämnde. I Johannes. Och följa dessa. Det var för det mesta män. Som inte ville tro. De förkastade Jesus. Därför att de såg och ville bygga efter sina egna regler. Precis som vi det här inledningsvis. Så kan vi vara förblindade så att vi inte följer de regler och de föreskrifter som Jesus ger oss, utan vi följer de som vi själva har byggt upp. Som vi tycker att vi har kunnat anpassa oss till. Och som har kunnat blivit ja, något som vi kan göra. Men Jesus vill att vi ska följa de vägar som han lär oss. Och vi vet att han är högst personlig i sitt lärande. Han gjorde ju fantastiska under. Men när han närmade sig människorna så var det oftast en och en. Han kom till kvinnan. Eller kvinnan kom till honom vid brunnen. Vi vet att Nikodemus kom till honom. Han smög in lite på nattsidan Vi vet att han tog emot När de kom och lämnade kvinnan Som hade blivit ertappad I äktenskapsbrott Men han tog också emot Skarorna De stora folkhoparna Som följde honom Och som flockades kring honom Vi har ju Matteus evangeliet när han säger att han såg dem. Han såg dem. Men såg de honom. Och förstod dem vem han var. Han ömkade sig över dem. Och tog dem till sig. I sin barmhärtighet, Precis som Gud säger. Så älskade han världen att han utgav. Han gav ut sig för de som behövde. Har vi behov? Är vi behövande? Har vi någonting som ropar i vårt inre efter Guds gemenskap? Relation med denna Jesus som har evighetsperspektiv på saker och ting och som är tillsammans med Gud idag han som sitter på högra sidan om Guds tron idag och manar gott för oss vill vi ha relation med honom ja då måste vi då måste vi gå ner och följa hans regelverk för att nå honom för att ta emot honom Vi får inte gå våra egna vägar Som vi gärna vill göra Utan han vill att vi ska Vända om Och söka honom För han är ständigt ute och söker oss Jesus själv säger ju i det här kapitlet nummer sex, vem han är. Och det var det som störde de lärda, de kunniga. Och de frågar sig också, vad har han lärt sig det här? Han är ju en snickare från, ja, en snickarfamilj, från Nasaret. Hur kan han begripa någonting överhuvudtaget? Av det här som vi nu är inne på. Och de här herrarna. Jag kan inte kalla dem annat. De i negativ bemärkelse. De sa om folket. De begriper ingenting. De är fåkunniga. De ska man inte lyssna på. Det var det folk som ville följa honom. Som hade blivit övertygade om att Jesus var Guds alltså. gudas och så uppstod det här problematiken som vi vet leder till att Jesus blir korsfäst men förspelet utav det det känner vi också mycket väl till när han gick undan när det inte var tid Hans tid hade inte kommit ännu Men så När tiden var inne Som det står i Galatabrevet Då sände Gud sin son I världen Födda kvinna och ställde under lagen För att Friköpa dem Som stod under lagen För att friköpa dem Det var då Han gick till Golgata Det var då det skedde det fantastiska att Jesus dog och utplånade världens syn Och vi får gå in i den försoningen. Jag är försonad. Du är försonad, min vän, min broder, min syster. Du är försonad i Kristus om du tar emot det. Det är väl något att ha Det tonar i min hjärna och i mitt inre Sen många, många år tillbaks Något underbart har jag fått Det var en sångförfattare som, som uttryckte det så Och jag tycker att det är på pricken Vad jag har fått Något underbart Något dyrbart En pärla som är värd att jag säljer allt vad jag har och köper och åker för att tillgodose mig, pärlan. Skatten, den skatten, det kan man inte få för pengar. Det kan man bara få genom att öppna sitt hjärta för Jesus och säga, ja. Erkänna dig som min herre och kung, Jesus Kristus Guds son. Och så tror vi på hans uppståndelse, som är den högsta uppenbarelsen av Gudskraften, Guds uppenbarelsen och vad vi har i vår framtid. Vad som ligger framför oss. För vad? Jo, för vi ska ju uppväckas till att få evigt liv med honom, tillsammans med honom. Väckade det längtan? Väckade det en tronad efter detta heliga, detta eviga, detta som ligger bortom. Den här korta tiden och det här jordiska, när vi jagar efter mycket och många förlorar hela stycket. Så är det ju. Låt oss söka det som är väsentligt. När Jesus står i begrepp och lämnar det här. Gjorde livet att gå till Golgata för att försona oss med Gud Så säger han i sin överste prästliga bön Och jag läser Jesus visste vad som skulle hända Alltså han kände till allt det här Och så vet vi också att han hade uppenbarade för sina lärjungar det står ju så tydligt och klart om ni läser slutet på kapitel 16 så säger ju lärjungarna där nu förstår vi att du vet allt och att inte, att du inte behöver fråga någon du känner till allt därför tror vi att du kommer från Gud Nu hade de Fått klart för sig Nu tror vi på dig Nu tror vi och vet att du är från Gud Jag läste nu från vers 29 I 16: kapitel. Och så frågar Jesus då Tror ni verkligen det? Är ni verkligen Övertygade nu? Och så måste han säga nu har stunden kommit när jag ska gå in i mitt lidande. Och nu vet jag att ni, ni kommer att sätta benen på ryggen och sticka när det hettar till. Så var det. Fast de sa att de var säkra på att det var Gud, sonen, de hade att göra med. Så kan vi människor Vara svaga Och ynkliga Då, Därför så känner jag så starkt För den här sången Som vi sjöng Jag älskar dig Jesus Jag ska citera den här Det är 55 Jag älskar dig Jesus Jag vet du är min och trots vad jag är i mig själv är jag din. Fasten jag gång på gång kanske sätter benen på ryggen som lärjungarna gjorde här. Springer och lämnar Jesus ensam. Så vet jag att han älskar mig och vill ha mig tillbaks. Och vi vet att lärjungarna fick också det tillfället. De fick komma tillbaks. Och de fick uppleva gemenskapen som de sedan förde ut över hela vår jord. Och idag så hade det nått oss. När Jesus då avslutar, det här är det sjuttonde kapitlet som jag nu tänker på. Det står att när han hade sagt det här till lärjungarna Så var ju det liksom avslutningen på den här måltiden Och de gick ut i örtagården där Där Jesus skulle utkämpa de sista timmarna i bön Med sin far Då säger han så här Strax innan så säger han så här då när Jesus hade sagt dessa ord såg han upp mot himlen och sa Far, stunden har kommit. Stunden har kommit. Nu är det avgörande ögonblicket för det här liv som du har gett mig på jorden. Öppenbara sonens härlighet. Så han... Som han i sin tur... Förlåt. Öppenbara sonens härlighet... Så att han i sin tur... Kan ära dig. Öppenbara sonens härlighet. Det är det jag skulle vilja trycka på. Har du sett någonting... Av sonens särlighet Har du sett sonen? Vill du se honom? Ligger det i ditt intresse? Eller ska du bara leva här tills de har grefft ner dig? Jag säga? Ska vi ta reda på någonting om detta fantastiska före? Innan vi har gått den här livsvandringen vi har jag vet jag Och jag ber Ofta i min ensamhet Jesus Uppenbara för mig Din härlighet Så att jag Får tag i det På ett sådant sätt Så jag kan förhärliga dig Precis som du Förhärliga dig fadern Och fortsätter att göra det Jesus hade fått makt över Varje man och kvinna I hela världen Tänk er vilken makt Vi talar om Många starka män som Rune och sjunger så Men det finns bara en Som har fått den makten Många har försökt Och många har misslyckats men Jesus har fått makt över varje man och kvinna i hela vår värld. Och vill genom sin makt förhärliga Gud. Genom att ge varje man och kvinna en upplevelse av att ha sett Jesus. Att ha trott på Jesus. Och tagit del av det eviga livet. Det här Är vad Johannes evangeliet lär oss Det är det här som Är Jesu innersta Vilja och tankar När han gick här på jorden Vi skulle kunna berätta om Alla dessa åtta under Eller tecken som han gjorde Och många, många, många saker till Men bara snabbt Som jag har försökt göra en liten Resumé Så vill jag visa på det här Jesus härlighet Och hans vilja Att förhärliga Gud Ryckade oss med Vill vi det Med vår korta stund på jorden Låt oss ägna Mer tid Åt just detta Gud välsigner Och Gud välsigner församlingen Herre tack för att vi får Läs ditt ord Vi vet att vi inte Fattar allt detta Men vi tackar dig för att du har gett oss Den heliga ande Och den är Din heliga ande som är Guda personen Den tredje i gudomen Den vill leda oss och lära oss Och undervisa oss om Vad vi ska Göra Hur vi ska tänka Hur vi ska handla Precis som du sökte Guds vilja med ditt liv när du gick här på jorden. Jesus vill vi att du ska låta din andel leda oss genom det här livet som vi har och som vi äger idag. Tack för att idag är den välbehagliga tiden att ta emot dig i våra liv om vi inte har trott på dig förut. Och så vill du också vägleda oss hela vägsträckan ända tills vi är hemma hos dig. Amen. Tack Sven för din förkunnelse. Som förde längtan, precis som Roland bad, att lära känna Jesus mer och mer för varje dag man kan ha blivit ganska många år nu är ju jag relativt ung fortfarande när jag jämför med många som är mötesdeltagare här men genom alla år man får leva så finns det ändå det här att jag kan få lära kärna Jesus mer och mer med vandringen tillsammans med honom för att på det sättet också förhärliga Gud i de liv vi lever Ska vi sjunga sången 38 tillsammans efter den här predikan? det finns här som, som skulle vilja ha speciell förbön för någonting i ditt liv då vill du gärna hjälpa till och be, be till Herren för dig Sven är med här och jag och det finns flera förebedare här du kanske vill ta emot Jesus till frälsning om du inte har gjort det att få se honom precis som han är och få uppleva syndernas förlåtelse. Och att börja vandringen tillsammans med honom. Då vill vi också hjälpa dig. och Försöka vägleda dig. Du är välkommen att, att ta kontakt med oss. Att komma fram eller prata med någon du känner till. Som vet det, troende. Så vill vi hjälpa varandra. Annars ska vi avsluta gudstjänsten så här nu. Och vi ber tillsammans. Och sen delar vi gemenskap ute. På kyrktorget också <tack>, tack Jesus för den här gudstjänsten Tack för det här mötet Tack för den här förkunnelsen Tack Jesus att den heliga ande har målat dig För våra ögon Åh oh Jesus, tack att vi får komma närmare dig Vi får lära känna dig mer Vi får lära känna dig genom ditt eget ord Det ordet som är skrivet Det som vill belysas med den heliga andes ljus som kommer vår mänskliga svaghet till hjälp. Jesus, Jesus, så vi verkligen kan se vem du är. Mer och mer, och vandra tillsammans med dig. Och precis som du förhärligade fadern när du gick här på jorden. Så får också vi, när vi lever tillsammans med dig, vara med och förhärliga dig och förhärliga fadern. Jesus, genom våra liv, genom de människor vi möter i vår, i, i vår vardag. Kära Herre Jesus, hjälp oss att leva detta Kristusliv ut i världen. Jesus, Jesus, så ditt rike, ditt rike växer och får utbredning i våra egna liv men också ute i vår stad, vår kommun, vår byggd. Till de som längtar efter att få ett möte med dig. De som faden drar till dig. Att vi får tag på dem. Att vi kan hjälpa dem och vägleda dem till tro på dig. Jesus, vi prisar och ärar dig för det. Jesus, Jesus, så ser du nu. Om det finns någon här som vill ha speciell förbön. Jesus, Jesus Ge den modighet att ge sig till känna För att inte gå miste om välsignelsen som du vill dela Med den personen Jesus, jag prisar och ära dig för det Tack att du vill vara med oss nu Nu är skilts också Omslut oss på alla sidor Bevara oss i tron på dig Bevara oss på frälsningens väg Bevara oss på vandringen tillsammans med dig I Jesu namn jag ber Amen Amen Tack för deltagandet och Gud välsigne oss alla och välkommen till de sammankomster som är pålysta.